unafanya haya kwa ajili ya kutengeneza Tanzania mpya. Ukitaka kutengeneza kitu lazima pata na maumivu mato. Na maumivu haya yanawapata wale mafisadi, watu wa biharabu deni. Nini? Utaumia nini? Wewe unahusika na umeme wa IPTL. Ninyi ndio mlioliwa. Bilioni 400 zikatumika kulipa watu hewa. Kama ni uizi ndani ya serikali ninaufahamu. Tumekuwa na watendaji wengine wanajiwe mikubwa sana ndani ya serikali. Ndiyo maana mimi nimeamua nilale nao mbele hao mpaka wajifunze Tanzania yote. Mimi nataka msifurai sasa hivi siku moja msifurai wakati nikiwa sipo duniani. Lakini ukweli lazima nitasema ili Tanzania ibadiliki, hakuna sababu ya Tanzania kuitoa masikini. Ninafahamu hapa kuna tatizo la maji. Muhandisi wa maji wa wilaya hii yupo au wa mkoa. Njoo hapa mhandisi wa maji unieleze waniereza tuna, tunapataje tuna maji biharamlo au ni kuuliza maji biharamlo yanatosha Mheshimiwa Raisi maji biharamlo bado Kuwa na changamoto kubwa ya mitambo ya maji ya kavu inaharibika wizara tubetusaidie hela milioni 200 wala kupate pampu pamoja na kuongeza mitandao ya maji lakini pia kwa maeneo ambayo kama ni ngambo tubetenga hela kama halmashauri, Mwisha chimba kisima cha maji, tumeshajenga tanki, kisha tumewapa wezala aya kwa ajili ya kuendeleza miundombinu mingine nilio. Kwa hiyo kwaheshimiwa, kwa jumla maji hayafasherehe. Kapaze ya maji ya hapa pia na mlo nilikangaza sababu gani. Sasa hivi ni 790. Fahitali ni kibikimita au lita milioni 1.720. Kwa hiyo bado mahitaji ni makubwa. Hizo bambu zimesha kuja. Baada ya polisiar kulipewa hela lini? Mheshimiwa Wizara ilitoa pesa kwa maji mwezi wa tatu kupitia kwanza na ndio semania baaya wa tatu umekaa na hela wa anasema <todos> hela kulipewa kwanzia, wa kwanza mwezi wa 1 wala sio wa 3 kwa hiyo mwezi wa 1 mwenye wapina wa 3, kwa wa wa wa sita kwa 7, miezi saba yote wananchi hao wanahangaika na maji, bado iko wapi? Ilikuwa inatembea kwa miguu kutoka huko kuja hapa namba manager hey! Aya, manager Nataka na tatizo 24 mwanunuzi anafanya installation pale mkubwa process ya mwanunuzi sheeisha maleta ah huyu amesema mitambo haijafika kwa hiyo wewe unasema mitambo imefika iko kwenye clearance uwanja wa taifa pale Uwa uwanja, uwanja wa taifa kwenye mpira pale wanapochezea ndio inatanzwa kidogo kwa mtawala hapo uwanja wa airport ndio uwanja gani uwanja wa airport mwalimu Julius kama dalaba ya jina hiyo inaitwa uwanja wa airport wewe <laughs> <laughs> si pana wewe unajua kwa hiyo unachokifanya mkijui ndio maana unasema uwanja wa airport na ndiyo maana mitambo haijafika samani hizo si fedha zimetolipwa tangu lini unajua nataka niulize hawa wananchi tuliwaahidi kuwaletea maji <tose> nimefika hapa mwezi wa saba maji hayapo fedha zimeshatolewa na wizara mnasema huyo mitambo haijafika ndiyo maana uliza hiyo mitambo iko wapi mkumi tambo imeshafika tangia tarehe sita mwezi huu wanafanyia clearance mkikuja kwa ndege pale yakoti mwandishi yule tulimpa contract aliponauza na tusi tumejulisha na yeye yuko hapa tarehe 24 ndio contract yake inaisha contract 3 ulimpa lini? Tangu mwezi wa kwanza hapana amepewa mwezi wa 4 tarehe 27 sasa kwa nini bado ha mzileta mapema kwa sababu kanikupepo na hizo facilities zili watu aanze wa kupata maji hapo vikwetu ameyagiza kujumbia na zimesha na tunatume sisi tunakutii kufuatilia kwa karibu sana tunataka kuambia ikibidi alete hata kwa ndege ili hili tatizo kwa tarehe 24 kesho kuto kutokuwa inafanywa installation tarehe 14 mwezi huu tarehe 24 leo tarehe 18 leo 19 endayo 19 kingi kwa hiyo bado siku tano siku tano mitamo hii itafungwa itafungwa na itaanza kufanya kazi na kwa ticketi huko wote wawili mnaondoka moja kwa moja ndio kwa kufungwa, si ndio? Sawa. Yeah. Maji yataanza kutoka lini? Baada ya, ya hapo tutaanza kufanya testing immediately baada ya kutama kufungwa na mara kwa kwanza tarehe 26 tutaanza testing na kutoa maji mtoka mwele. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nataka ufuatilie tarehe 24 kuicheki hiyo mitambo kama itakuwa imeshaanza kufungwa bali. Na amesema tarehe sita maji yataanza kutoka mimi namuongezea fare 30 si.